і непокараних злочинів. Усі по черзі висловилися на цю тему. Полковник Бентрі, його пухкенька і мила дружина, Джейн Гейлєр, доктор Ллойд і навіть старенька міс Марпл. Єдиною особою, яка промовчала, був той, чия опінія, на думку всіх, була б найавторитетнішою. Сер Генрі Клітерінг, відставний комісар Скотленд-Ярду, сидів мовчки, підкручуючи собі вуса, чи радше погладжуючи їх, і, здавалося, ледь помітно всміхався якійсь своїй внутрішній думці, що розважала його. Сер Генрі не витерпіла зрештою місіс Бентрі. І Якщо ви нічого не скажете, я закричу від розпуки. Чи справді так багато злочинів залишаються непокараними? Чи їх не дуже багато? Ви думаєте про газетні заголовки, місіс Бентрі. Скотленд Ярд знов спіймав облизня, а нижче довгий список нерозгаданих таємниць які насправді, гадаю, складають дуже низький відсоток від загальної кількості, запитав доктор Лойд. А тож, це справді так. Сотні злочинів, що розкриваються, і виконавці, яких отримують належне покарання, не так часто прославляють і успіхують. Але ж суть нашої розмови полягає зовсім не в тому. Чи не так? Коли ми говоримо... «Про невідкриті злочини і нерозкриті злочини, то ми говоримо про дуже різні речі. До першої категорії належать усі ті злочини, про які Скотланд-Ярд ніколи й не чує, злочини, про які ніхто навіть не знає, що вони були скоєні». «Але я сподіваюся, таких злочинів небагато», – запитала місіс Бентрі. «Ви так думаєте?» «Сер Генрі, ви ж не хочете сказати, що їх багато?» «Я схильна думати», – сказала міс Марпл замисленим голосом, «що їх таки має бути дуже багато». Чарівна стара дама з її незворушним, старомодним виглядом промовила своє твердження тоном цілковитої безтурботності. «Моя дорога міс Марпл!» Так прокоментував її слова полковник Бентрєв. «Звичайно, – провадила міс Марпл, – на світі дуже багато дурних людей. А люди дурні нічого не спроможні приховати, хоч би що вони робили. Але є також дуже багато людей, яких дурними назвати не можна, і тебе охоплює тремтіння, коли подумаєш про те, «Чого вони можуть накоїти, якщо їм бракує міцно вкорінених принципів?» «А тож, погодився сер Генрі, – існує багато людей, які не є дурнями. Як часто той або той злочин стає відомий лише тому, що його було скоєно вкрай невміло, і щоразу ти ставиш собі таке запитання?» Якби його було скоєно вміло, чи хтось коли-небудь про нього довідався б? Але ж це вселяє нам велику тривогу, клітерінгу, сказав полковник Бентрі, справді дуже велику тривогу. Та невже? Ви ще й жартуєте, а тут зовсім не до жартів. Ви кажете, злочин залишається непокараним. Але чи це справді так? Непокараним із погляду закону? Можливо. Але причина і наслідок працюють поза межами закону. Сказати, що кожен злочин веде за собою своє покарання, може й банальність, а проте, на мою думку, немає нічого правдивішого. Можливо, можливо, сказав полковник Бентрі. «Але це не робить менш серйозним... Е, е, серйозним...» Він замовк, не знаючи, як закінчити свою фразу. Сер Генрі посміхнувся. «Дев'яносто дев'ятеро людей зі ста, безперечно, поділяють вашу думку», – сказав він. «Але знайте, що насправді не провина має значення, а невинність». «Та, на жаль, цього ніхто не розуміє. Я, я розумію!» – втрутилася до розмови міс Марпл. Коли міс Трент виявила, що з її сумки зникло півкрони, то особою, яка постраждала через це найбільше, була жінка, котра приходила робити їм поденну роботу – місіс Артер. Звичайно ж, тренти подумали, що монету поцупила вона. Але будучи людьми добрими і знаючи, що вона має велику родину і чоловіка п'яка, вони природно не стали вдаватися до крайніх заходів. Але їхнє ставлення до неї змінилося, і вони не стали залишати її вдома, коли йшли куди-небудь а для неї це було великою образою. Та й інші люди стали також ставитися до неї з недовірою. А потім раптом з'ясувалося, що винна гувернантка, Місіс Трент побачила крізь двері її відображення у дзеркалі. Звичайнісінька випадковість, хоч я воліла б назвати це провидінням. І саме це, я думаю, має на увазі сер Клітерінг. Більшість людей схильні цікавитися лише тим, хто поцупив їхні гроші. А нерідко з'ясовується, що винна особа, яку вони підозрювали, найменше. Як то буває в детективних романах. Але справжньою особою, для якої цей злочин був питанням життям або смерті, була бідолашна Місіс Артер, яка не вкрала нічого. Саме це ви мали на увазі, чи не так, сер Генрі? тож, міс Марпл, ви точно зрозуміли, що я хотів сказати. Поденій служниці пощастило у тому випадку, про який ви розповіли. Її невинність було доведено, але деякі люди все життя мусять ходити під тягарем підозри, насправді не Ви думаєте про якийсь конкретний випадок, сер Генрі? Спробувала спіймати його на гарячому місіс Бентрі. Справді, місіс Бентрі, мені пригадався один конкретний випадок. То була дуже цікава справа. Справа, розслідуючи яку, ми були переконані, що скоєно вбивство, але не мали найменшого шансу коли-небудь довести це. «Певно, отруєння!» – схвильовано видихнула Джейн. «Щось таке, після чого не залишається слідів». Доктор Ллойд неспокійно засувався, а сер Генрі похитав головою. «Ні». Моя люба леді, ішлося не про затруйну стрілу південноамериканських індіанців. Я хотів би, аби це було щось таке. Нам довелося мати тоді справу з чимось набагато прозаїчнішим. Прозаїчним настільки, що ми не мали ніякої надії добутися до автора того злочину. Старий джентльмен упав на сходах і зламав собі Шию. Один із тих прикрих, нещасливих випадків, які відбуваються мало не щодня. Але що ж там сталося насправді? Хто знає, сер Генрі стенув плечима. Хтось штовхнув його в спину, мотузка або шворка, натягнута над верхньою приступкою сходів, а потім прибрана звідти. Про це ми ніколи не довідуємось. «Але ви не вірите в те, що то був просто нещасливий випадок. Звідки у вас така впевненість?» – запитав доктор Ллойд. «Це досить довга історія, але ви маєте рацію. Ми цілком переконані у тому, що то був не просто нещасливий випадок. Як я вам вже сказав...» Ми не маємо жодних шансів добутися до автора того злочину. Докази були б надто хисткими і непевними. Але існує інший аспект цієї справи. Справи, про яку я тепер говорю. Річ у тому, що було четверо людей, які могли утнути той трюк. Один з них винний, але троє інших невинні. І поки істину не буде встановлено, Цим трьом судилося ходити під жахливою тінню сумніву. «Я думаю, вам ліпше розповісти нам свою довгу історію», сказала місіс Бентрі. «Зрештою, я можу її значно скоротити», сказав сер Генрі. «Принаймні, дуже стисло подати її вступну частину». Тут йшлося про таємне німецьке товариство, шварце, ханд, чорна рука, щось подібне до каморри, або до того, як люди уявляють собі каморру. Воно діяло засобами шантажу і терору. Ця організація утворилася відразу після війни і набула надзвичайно великого впливу та великих масштабів. Безліч людей стали її жертвами, влада була неспроможна ліквідувати її, бо таємниці ретельно охоронялись, і було майже неможливо знайти людину, яку можна було б примусити зрадити їх. В Англії майже нічого не було відомо про це товариство, але в Німеччині воно вселяло страх, який майже паралізував людей. Урешті його зламали і розсіли зусиллями фактично однієї людини – доктора Розена, котрий одного часу досяг великих успіхів як працівник секретної служби. Він став членом того товариства, глибоко проник у його внутрішні кола і зіграв, як я вже сказав, головну роль у його падінні. Але внаслідок усіх тих подій він став людиною надто помітною. І було вирішено, що для нього буде розумним покинути Німеччину. Принаймні на певний час. Він прибув до Англії, і ми одержали від берлінської поліції листа, в якому нас просили взяти його під свою опіку. Він був у нас і мав особисту розмову зі мною. Він дивився на життя спокійним поглядом людини, що змірилася зі своєю долею. Не мав жодних сумнівів щодо того, яке майбутнє його чекає. «Вони доберуться до мене, сер Генрі», – сказав він. «У цьому немає жодного сумніву. Він був великим чоловіком із гарною головою і дуже глибоким голосом. І лише легкий, гортанний акцент свідчив про його національність. «Це неминуче станеться, але мені байдуже. Я готовий. Я знав, на що йду, коли розпочав цю справу. Я зробив те, що мав зробити. Та організація вже ніколи не зможе зібратися докупи» але чимало її членів залишилися на волі, і вони здійсняють ту єдину помсту, що їм доступна. Заберуть моє життя. Це лише питання часу, але я хотів би, щоб цей час розтягся якомога надовше. Річ у тім, що я збираю і хочу опублікувати надзвичайно цікавий матеріал. Результат моєї діяльності протягом усього мого життя. Я хотів би, якщо пощастить, устигнути завершити свою справу. Він говорив дуже просто, з якоюсь величчю, якою я не міг не захоплюватися. Я сказав йому, що ми вживемо усіх заходів обережності, але він відмахнувся від моїх слів одного дня, раніше чи пізніше, вони доберуться до мене, повторив він коли цей день настане не журіться і не дорікайте собі я не сумніваюся, що ви зробите все можливе потім він розповів мені про свої плани, які були досить простими він збирався купити невеличкий котедж у сільській місцевості де міг би спокійно жити і далі продовжувати свою роботу. Зрештою, він обрав село кінгс Нейтон у графстві Сомерсет, яке було на відстані семи миль від залізниці і у дивовижний спосіб не зачеплене цивілізацією. Він купив дуже гарний котедж, дещо перебудував його, внісши в нього кілька вдосконалень та перемін. І оселився в ньому, цілком задоволений своїм новим життям. Його домашнє оточення складалося з його племінниці Грети, секретаря, старої німецької служниці, яка вірно служила йому впродовж майже сорока років, і майстра на всі руки та садівника, уродженця Кінгс Нейтона. «Четверо підозрюваних!» – тихо промовив доктор Ллойд. «До стоту так, четверо підозрюваних!» «Більш мені нема чого сказати!» «Життя мирно, тривало». У Кінгс-Нейтоні протягом п'ятьох місяців. А потім було завдано удару. Одного ранку доктор Розен упав зі сходів і був знайдений мертвим десь за півгодини. У той час, коли мав статися нещасливий випадок, Гертруда була на кухні, двері були зачинені, і вона нічого не чула. Так вона каже... Фроляйн Грета була в саду, де вона висаджувала в ґрунт цибулини тюльпанів. Знову ж таки, так вона каже. Садівник Добс був у садовому сарайчику, де він снідав. Так він каже. А секретар вийшов прогулятись і знову ж таки, ми маємо лише його слово, яке стверджує цей факт. Жоден із чотирьох не мав алібі. Ніхто не може підтвердити слова іншого, але одна річ є очевидною. Ніхто чужий не міг цього зробити, бо чужинця у маленькому селі Кінгс-Нейтон помітили б відразу. І парадні двері, і двері заднього ходу були замкнені, кожен із мешканців будинку мав свого власного ключа. Тож ви бачите, що ці факти звужують кількість підозрюваних до цих чотирьох. А проте кожен із них, як здається, перебуває поза підозрою. Грета – дитина його рідного брата. Гертруда має 40 років вірної служби. Добс ніколи не бував поза межами Кінгснейтона. А Чарльз Темплтон – секретар «Атож, урвав його полковник Бентрі. Що ви можете сказати про нього? Саме він і здається мені тією особою, на яку падає підозра. Що ви знаєте про нього?» «Саме те, що я про нього знаю, і робить його цілком непідсудним. Принаймні, робило на той час», – сказав сер Генрі з цілковитою переконаністю в голосі. «Річ у тім...» що Чарльз Темплтон був одним із моїх людей. «Он як!» – мовив полковник Бентрі, для якого така відповідь стала цілковитою несподіванкою. А тож, я хотів, щоб хтось із моїх людей був на місці і водночас не хотів, щоб у селі почалися про це балачки. Розенові справді був потрібен секретар і я прилаштував на ту роботу Темплтона. Він джентльмен, вільно розмовляє німецькою і загалом дуже здібний хлопець. «Але в такому разі, кого ж ви підозрюєте?» запитала місіс Бентрі з приголомшеним подивом у голосі. «Усі вони здаються такими бездоганними, що підозрювати їх просто неможливо». На перший погляд це справді так. Але ви можете подивитися на ту ситуацію і під іншим кутом. Фроля Інгрета доводиться йому племінницею, і вона дуже мила дівчина. Але війна не раз подавала нам приклади того, як брат може виступити проти сестри, а батько проти сина, а наймиліша. Та найлагідніша з дівчат може утнути таке, чого ніхто від неї не сподівався Те саме можна сказати про Гертруду, бо хто знає, які сили та міркування могли на неї впливати Вона могла посваритися зі своїм хазяїном, довгі роки вірної служби могли навіяти їй огиду і ненависть до свого підневільного становища Літні жінки з цього стану іноді спроможні на дуже гіркі почуття. А Допс Чи можна виключити його з числа підозрюваних лише тому, що він був дуже далекий від усіх тих людей та їхніх проблем? Гроші можуть зробити дуже багато. У той або в інший спосіб до Допса могли підійти і купити його. Бо... Одне не викликаю сумніву. Якесь послання чи якийсь наказ мали надійти ззовні. Бо тоді чому протягом п'ятьох місяців нічого не відбувалося? Певно, агенти таємного товариства в цей час не сиділи без роботи. Ще не переконані в тому, що саме Розен їх зрадив. Вони відклали виконання вироку на той час... Коли його зраду буде цілком доведено, і жодних сумнівів не залишиться. А коли їх і справді не залишилося, тоді вони надіслали свої інструкції Шпигові, котрий причаївся в будинку, і ті інструкції склалися з одного короткого слова – «Убий». «Який жах!» вигукнула Джейн Гельєр, затремтівши всім тілом. Але в який спосіб надійшли інструкції? Саме цю деталь я намагався прояснити, і то була єдина надія розв'язати мою проблему. До когось із цих чотирьох людей хтось мусив підійти або сконтактувати з ним якось інакше. Затримки не могло бути, я про це знав. Як тільки надійшов наказ, він мав бути виконаний. Такими були правила чорної руки. Я зайнявся цією справою і приділив їй стільки уваги, що мої дії можуть здатися вам до безглуздя скурпульозними. Хто приходив у котедж того ранку? Я не став виключати нікого. Ось мій список. Він дістав із кишені конверта і видобув із нього аркуш паперу. Різник приносив шматок баранини, допитаний і визнаний непричетним. Помічник бакалійника приніс пакет кукурудзяного борошна, два фунти цукру, фунт масла і фунт кави, також допитаний і визнаний непричетним. Листоноша приніс два рекламні оголошення для фролейн Розен, місцевого листа для Гертруди, три листи для доктора Розена, один із закордонним штемпелем і два листи для містера Темплтона, один також із закордонним штемпелем. Сер Генрі зробив паузу, а потім витяг із конверта цілу паку документів. Шановні слухачі каналу, найбільшою підтримкою для нас будуть ваші вподобайки і коментарі. А головне, не забувайте підписуватися на наш канал. Можливо, вам цікаво бути самим переглянути ці папери. Їх передали мені різні люди, які мали стосунок до цієї справи. А дещо було вилучено зі сміттєвого кошика для паперів. Гадаю, мені не треба вам казати, що папери були перевірені експертами на наявність невидимого чорнила тощо. На такі несподіванки тут сподіватися не слід. Усі з'юрмилися навколо сера Генрі, щоб подивитися на папери. Каталоги були. Один із розсадника фруктових дерев та квітів, а другий – із фешенебельної лондонської крамниці хутра. Два рахунки, адресовані докторові Розину, були один на оплату насіння для саду, а другий надійшов від лондонської фірми канцелярських товарів. Зміст надісланого йому листа був таким. Мій люби Розини. «Я щойно повернулася від сера Гельмута Спата. Нещодавно бачила Майкла Джексона. Він і Едгар Перрі щойно повернулися із Рінгтау. Вони бачилися там із т'єрі. Але скажу тобі по щирості, я не заздрю їхній подорожі. Напиши, як тобі ведеться. Ще раз тобі повторюю, остерігайся певної особи». «Ти знаєш, кого я маю на увазі, хоч і не погоджуєшся зі мною». Георгіна Пошта Темплтона включає в себе цей рахунок, який є, як бачите, рахунком від його кравця, і лист від друга, котрий живе в Німеччині, вівдалі сер Генрі. Листа, на жаль, він порвав під час своєї прогулянки, і нарешті ми маємо тут листа, якого одержала Гертруда. «Люба, місіс Шварц, ми сподіваємося, що ви зможете прийти на наші церковні збори у п'ятницю ввечері. Наш парох також сподівається, що ви прийдете. Він щиро вітатиме вас тут і всіх інших. Рецепт для шинки був дуже добрий і моє вам дякую за нього». У надії, що вам ведеться добре, і що у п'ятницю ми вас побачимо. Залишаюся, щиро віддана вам, Емма Грін. Доктор Ллойд усміхнувся, ознайомившись із цим листом, і так само всміхнулася місіс Бентрі. «Я гадаю, цього листа можна виключити з розгляду», – сказав доктор Ллойд. «Я думав, так само», – сказав сер Генрі. Але про всяк випадок звелів з'ясувати, чи справді існує така собі місіс Грін. І чи були ті церковні збори, про які вона пише у своєму листі. Пильність ніколи не буває надмірною, ви ж знаєте. «Саме це весь час повторює наш друг міс Марпл», сказав доктор Ллойд, усміхаючись. У «Вас такий вигляд, «Ніби ви марите серед білого дня, міс Марпл!» «Що ви там обмірковуєте?» Міс Марпл стерпинулася. «Яка ж я, мабуть, дурна!» – сказала вона. «Я щойно сушила собі голову над тим, чому слово «сер» у надісланому докторові Розину листі було написане з великої літери». Місіс Бентрі підхопила цю тему. «Ай, справді!» Вигукнула вона. «Атож, моя Люба», – сказала міс я Марпл, – «я була певна, ви це помітите». «У тому листі є очевидне попередження», – сказав полковник Бентрі. «Це перше, що привернуло мою увагу. Я помічаю значно більше, ніж ви думаєте. Атож, там було очевидне застереження. Але проти кого?» «Щодо цього листа, то я можу сказати вам одну дуже цікаву річ», – повідомив сер Генрі. «Як розповідає Темплтон, доктор Розен відкрив листа за сніданком і підштовхнув його пальцем так, щоб він ковзнув через стіл».